Знову купіль, просто гнав Яйку розпачі. Та ви учора милися. А потім день тягав на собі обладунок і тонув у власному поті. Тож стули пельку і наповнюй казана. Ви милися того вечора, коли пан Явтух узяв нас на службу, нагадав Яйк. І минулого вечора, і зараз. Це вже три рази, пане. Я маю перемовлятися зі шляхетною пані. Хочеш, щоб я перед її панським кріслом смердів, як той пан Беніс? «Аби тхнути, як він, пане, ви мали б скупатися у ночвах маєстрового лайна», – яйк наповнив казана. «Сем Горбик каже, що Каштелян у холоднокопі не нижчий за вас. Його ім'я Лукас Верхопіль. Але на зріст усі кличуть довговерхом. Як гадаєте, він справді такий високий, як ви?» «Ні». Вже багато років Дунк не зустрічав нікого рівного собі з ростом. Він підхопив казана та повісив над вогнем. Ви з ним. Ні, Дунк вже жалкував, що їхав не битися. У королівствах знайшлися б і кращі за нього бійці, та зрісти сила майже надолужували йому брак майстерності. Але брак розуму, на жаль, не надолужували. Красні та гречні слова виходили в нього погано, а надто коли він мусив казати їх жінкам. Той велетень Лукас довговерх і наполовину так не лякав його, як очікування перемов з удовицею. Я їду говорити з червонястою вдовицею, та й годі. Що ви їй скажете, пана? Накажу зруйнувати загату. Але маєте зруйнувати загату, моїй пані, бо інакше... Тобто попрошу зруйнувати загату. Благаю, поверніть нам клітчастого струмка, якщо на те буде її ласка. Дайте трошки води, мось пані, ну, будьте ж добренькі. Ні, пан Явтух не схотів би, щоб я благав. То що мені сказати вдовиці? Вода запарувала та забулькала. «Допоможи перекинути оночви», – мовив Дунк до хлопця. Разом вони підняли казан з вогню та перетягли його через підвал до великої купільниці. «Я не знаю, як розмовляти з високородними панями», – зізнався він, поки вода переливалася. «За того, що я сказав пані Вайф, нас обох удорні трохи не вбили». Пані вайф була несповна розуму, нагадав Яйк, та все ж ви могли б поводитися з нею шляхетніше. Пані люблять шляхетне поводження та шляхетні вчинки. От якби ж ви врятували червонясту вдовицю, так як отуля лікарку від Агаріона. Агріон зараз у лисі, а вдовицю нема від чого рятувати. Він не хотів говорити про танцелу, її прозивали танцела зависока, та для мене вона була зовсім не за висока. Гаразд, вів малий далі. Деякі лицарі співають паням шляхетних пісень або грають на лютні? От лише лютні немає. Дунк так спохмурнів, що дивився вовком з-під лоба. Та й тієї ночі, коли я перепив на коті, ти мені сказав, що я співаю, наче вілу багніреве. Я вже й забув, пане. Як ти міг забути?» «А ви наказали мені забути», – відповів Яйк, з лиця сама невинність. «Сказали, що одесте мені лягчав в уху, якщо згадаю хоч раз». «Співів не буде». Мало того, що він не мав голосу, то ще й пісню знав від початку до кінця лише одну – «Ведмедя та красну дівку». І сумнівався, що зміг би скорити нею серце пані Тенетник. Казан знову закипів. Вони дотягли його до ночу та перекинули через край. Яйк втретє натягав води до казана і знову сівся на край колодязя. «Краще вам, пане, нічого не їсти і не пити у холоднокопі. Червоня ставдовиця отруїла усіх своїх чоловіків. Мені не загрожує шлюбі з нею. Вона високородна пані, а я, Дунк, з блошиного подолу, хіба забув?» Він зморщив лоба. «А чи не знаєш, скільки в неї було тих чоловіків?» «Четверо», – відповів Яйк. А дітей? Жодного. Коли вона народжувала, то вночі з'являвся біс і забирав приплод геть. Дружина Сема Горбика розказує, що вона продавала своїх ненароджених діточок князеві семи пеклів за те, щоб той навчив її темних мистецтв. Високородні панії не мішаються у чорні мистецтва. Вони танцюють, співають і вишивають. Ну, то може вона танцює зі злими дітьками та вишиває чорні чари, примирливо мовив Яйк. Та й звідки вам, пане, знати, що роблять високородні пані? Ви були знайомі аж з однією, пані Вайф. То була правда, хоч і образлива. Може, високородних пань я й не дуже знаю, зате добре знаю одного хлопчину, який так і просить доброго ляща у вухо. Дунк потер потилицю. Після дня у кульчузі вона затерпла, мов дерев'яна. А от ти в нас знаєшся на королевах та принцесах. Чи вони танцюють з дітьками і мудрують чорні чари? Ну, пані Шієра так і робить. Коханка князя Кровокрука, вона купається у крові, аби зберегти красу. А моя сестра Рая колись підлила мені у питво любовний напій, щоб я одружився з нею, а не з іншою сестрою Даєлою. Я Яйк казав так, наче жахливий кровозміс для нього був найневиннішою річчю в світі. А так і був. Таргарії не одружували поміж себе братів і сестрами століттями, щоб зберегти чистоту драконової крові. Хоча останній дракон помер, коли Дунк ще не народився, драконовладці жили собі далі. Може, боги й не заперечували, щоб вони одружувалися з сестрами. «І що, напій подіяв?» «Подіяв би», – мовив Яйк, – «якби я його не виплюнув». Я не хочу дружини. Я хочу стати лицарем королегвардії та жити задля служби королю, а королегвардія не одружується. Шляхетний намір. Та коли підростеш, то, може, зрозумієш, що дівчина бажаніша за біле корзно. Дунк думав про танцелу за високу та її посмішку, звернену до нього у ясенброді. Пан Євтух казав, що за такого, як я, він би видав свою дочку, її звали Алісанною. Вона ж померла, пане. «Та я знаю, що померла», – роздратовано кинув Дунг. Він сказав, якби та була жива. Якби вона була жива, то він видав би її за мене, або за такого, як я. Ще ніколи вельможний пан не пропонував мені за дружину власну доньку. Мертву доньку. А що до вельможності, то за давніх часів узгреї, може, й були князями. Але зараз, пан Явтух, усього лише земельний лицар. «Я знаю, хто він такий. Хочеш лящав в ухо?» «Ну, – відповів Яйк, – як на мене краще вже ляща, ніж дружину, особливо мертву, пане. Казанський пів!» Вони віднесли воду до купелі, і Дунк стягнув сорочку через голову. Вдягнув до холоднокопу свою дорнійську сорочку. Сорочка була з піщаного шовку. Найкраще його вбрання розмальоване гербом із в'язом та падаючою зіркою. — Якщо ви вдягнете її просто у дорогу, то вона просякне потом, пане, — відповів Яйк. — Краще вдягніть оцю, а я повезу ту, і перед замком ви перевдягнетеся. — Трохи раніше, ніж перед замком. Ото вони надивляться на дурника, що перевдягається на перекидному мості. До речі, хто сказав, що ти їдеш зі мною? — Лицареві личить мати при собі зброєносця? — То була правда. Малий добре знався на таких речах. Недарма відслужив джурою два роки у король Березі. І все ж Дунк не мав охоти вести його просто в пащу небезпеці. Невідомо, як його привітають у холоднокопі. Якщо та червоняста вдовиця справді така небезпечна, як подейкують, то він міг скінчити життя у воронячій клітці на кшталту тих двох при дорозі. «Ти лишишся тут і допоможеш Бенісові з селянами», – наказав він Яйкові. «А дивитися на мене отак не треба». Він відкинув штани геть ногою та поліз до паруючої купелі. «Тепер іди спати, я помиюся. Ти нікуди не їдеш. Розмову скінчено».